А може ми того бика, ну, якось непомітно таки з'їли? Може, у цьому світі все саме так і відбувається безконтактно? «Ой, не подобається мені це все», – похитав головою Сергійко. Кожен напружено думав, що робити далі, щоби знову не наламати дров. Подумавши про дрова, Сергійко вже готовий був побачити поруч чималу в'язанку – але натомість поруч гепнувся щурисько, розміром ізгодованого підсвинка. Так і є. Це був один із тих, котрі Сергійкові ще у вісні з'являлися, з мордами схожими на людські обличчя. Неприємне створіння після падіння випросталося на чотирьох ногах і мерзотно захихикало. Сергійко згадав, як зовсім недавно у своєму вимірі вони зі Сніжаною мало не стали здобичу полчища пацюків. І по його спині пробіг мороз. Однак, розглядаючи людину пацюка, він не відчував ні огиди, ні страху. «Як дивно!» – промовила Сніжана, ніби продовжуючи думки Сергійка. «Це несимпатичне створіння не викликає у мене відрази» хоча щурій не належить до переліку моїх улюблених тварин. От воно зараз незрозуміло, чому регоче. А очі поглянь, які сумні! Вона глибоко зітхнула. Шкода мені тебе, чудернацька істото. Сніжана присіла біля пацюка і почала жалісливо гладити його по голові та по спині. Сергійко помітив, що і в її очах бринять сльози пацюк з людськими рисами обличчя, припинивши дурнувато сміятися, став схожим на скривджене кошеня. Сторінка 61. Скрививши гладенькі вузькі губи, оточені навколо густої сірою шерстю, істота почала схлипувати, а за мить уже заходилася гірко плакати. За пазухою у Сергійка неспокійно зайорзав малюк-отісатко. Що більше сліз проливав пацюк, то виразніше його риси набували подібності до людських. Ось уже і навколо очей, і навколо носа та губів, шерсть ніби викачалася, звільнивши гладеньку шкіру. Сергій коприсів поруч і спостерігав зблизька за неймовірними мета... метаморфозами. Щур продовжував плакати, додавши до схлипувань якогось незрозумілого бурмотіння. Ось його голова видовжилася, потім трохи розширилася, обличчя повністю стало людським, а за його виразом стало зрозуміло, що цей пацючок теж дитина, хоча й не маленька. Тулуб істоти випростався, ноги позбулися густого волосяного покриву, а замість кіхтів на ногах і руках з'явилися акуратні нігті. Не мов загіпнотизовані, діти не відривали очей від істоти. Її уже не можна було назвати пацюком чи твариною. Перед ними стояв хлопчик, трохи нижчий з ростом за Сніжану. Хоча обоє мандрівників істежили пильно за плавними перетвореннями, що відбувалися перед ними, однак вони не помітили, коли і звідки на незнайомціві взявся одяг. Він мало чим відрізнявся від того, який носили самі діти, хіба що тканина мала іншу структуру і трішки відблискувала перламутром. – Ти хто? – запитала Сніжана. – І хто це тебе так зачарував? Хлопчик, що ще й хвилину тому був пацюком, тішився, розглядаючи власні руки, ноги, мацаючи щоки та вуха. – Як лай з отісу? – промовив він. «Яке щастя, що я знову людина!» За пазухи Сергійка вистрибнув малюк-отісатко. Його оченята засяяли ще яскравіше, ніж під час санців зв'язку з мамою. Над клаєм заяснів ореол ніжного світла, що не сліпило, а було приємне очам. Сторінка 62 «Друже, отісатко!» Радісно вигукнув клай, підхоплюючи на руки синього пухнастика. «Нарешті ми знову разом! Я так боявся, що втратив тебе назавжди!» 21. Сергійко вражено спостерігав, як тішиться хлопчик, взявши до рук його Сергійкову іграшку.